Тепер, коли я вже знав, що справді закохався, в душу мою вернувся спокій. Я вирішив як слід поповнити свої сили їжею і питвом, а тоді податися на пошуки тієї крихітки, що цілком заволоділа моїм серцем. Солодке перечуття підказало мені, що вона сидить перед дверима будинку. Я спустився сходами вниз і дійсно, Зустрів її там. О, яке то було побачення, о, який захват, яке невимовно приємне почуття кипіло в моїх грудях. Кицькиць -киць так звали крихітку, як я потім довідався від неї. Кицькиць -киць сиділа на задніх лапах у граційній позі, а передньою вмивалася, раз по раз проводила нею по щічках та за вухами з якою незрівняною грацією вона виконувала в мене на очах те, чого вимагала охайність і елегантність. Їй не потрібне було жалюгідне мистецтво туалету, щоб іще посилити чари, даровані їй природою. Я наблизився до неї чемніше, ніж першого разу, і сів поряд. Вона не втекла, тільки уважно оглянула мене, і опустила очі. «Найпрекрасніша!» — тихо почав я. «Будь моєю!» «Відважний кот!» — збентежено відповіла вона. «Відважний кот!» — «Хто ти? Звідки ти мене знаєш? Коли ти такий щирий, як я, то скажи і присягнися мені, що ти справді мене кохаєш». «О!» — захоплено вигукнув я. Присягаюся. «Жахами орка, священним місяцем і всіма іншими зірками та планетами, які світитимуть цієї ночі, коли небо буде безхмарне, присягаюся ними, що кохаю тебе». «І я тебе також!» – прошепотіла крихітка і зворушливо, засоромлена, прихилила до мене голівку. Розпалений пристрастю, я просяг до неї лапи, щоб, пригорнути її до себе, та зненацька два велетенських коти з пекельним вереском напали на мене, жорстоко мене покусали, подряпили і до всього скотили в канаву, де я мало не втонув у брудних помиях. Я ледве вирвався із пазурів тих кровожерних тварюк, що не виявили до мене ніякісінької пошани і нявкаючи злякуни своїм голосом, вилетів сходами нагору. Ну, й вигляду тебе, муре, засміявся господар, побачивши мене. Я вже здогадуюсь, що сталося. Ти пустився в пригоди, як кавалер, що блукав лабіринтами кохання, і тобі добре перепало.